בימי בחורותיך, והלך בדרכי ליבך ובמראה עיניך, ודע כי על כל אלה יביאך האלוהים במשפט. והסר כעס מליבך, והעבר רעה מבשריך, כי הילדות והשחרות האוול.